Godmorgen og velkommen til denne udgave af Jørgen Morgennyheder. I dag skal vi forbi C25, der har haft det særligt svært den seneste tid. Vi tager så et hurtigt kig forbi en række boligejere, der snart får en ny rente og en ekstra regning. Men vi starter med at høre om bevægningen Nordic, der kan se frem til flere kunder til deres abk vaccine. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligvand. Månsdag aften landede der en fra med godt nyt fra Bavarian Nordic. En rådgivende vaccinekomitee under det amerikanske Center for Forbyggelse og Folkesundhed har anbefalet rutinemæssig brug af Bavarian Nordics Junius-vaccine mod abetopper hos voksne. Så frem anbefalingen bliver endelig godkendt, vil det omfatte op mod 2 millioner amerikanere, hvoraf blot 23 procent lige nu er fuldt vaccineret. Bavaria Nordic vil, hvis anbefalingerne godkendes, forventelig lancerer Juniors kommercielt i USA i første halvår af 2024. Den seneste tid har været hårdt for det danske eliteindeks c 25. Så slemt, at afkastet nu er sparket et helt år tilbage, det skriver børsen. Indekset er faldet i 8 ud af de seneste 9 handelsdage og ligger nu på samme niveau som i november sidste år. Aktiechef i formuepleje Otto Fredriksen siger til mediet. Der er kun to aktier i plus over de sidste tre måneder, og det er Pandora og Novo. Resten af C25-aktierne er faktisk i negativ. Det er især højere renter, der presser aktierne. En af de største tabere i de sidste tre måneder er Ørsted, som nu er næsten halveret i værdi. Tilbage i slutningen af sommer var der nedskrivninger fra Ørsted og ISS, der trak indekset i den gale retning. Og for en uge siden bakt genmap efter skuffende data. Tusindvis af boligejere skal snart have ny rente, der træder i kraft 1. januar næste år. Og her venter der en ekstra regning til en række af dem. Det drejer sig om dem med rentetilpasningslånene F1, F3 og F5. Her er der udsigt til, at særlige F3- og F5-lånene får væsentligt højere omkostninger, end de har i dag, lyder vurderingen fra Haris Korik, der er seniorøkonom økonom i Realkreditinstituttet Realkredit Danmark, i en kommentar onsdag. Han venter, at den mundlige ydelse efter skat vil stige med i omegnen af. 800 kroner ved et lån på 1 million kroner. Går man med tanker om at ændre på sit boliglån, så er rentetilpasningen en oplagt mulighed, da det normalt vil være det billigste tidspunkt for boligejerne, forklarer seniorøkonomen. Her kan man bl.a. skifte sin rentetilpasningsprofil, altså vælge afdragsfrihed fra eller til, ligesom man kan justere på sin rentebindingsperiode eller omblæde til et nyt lån. Helt store stor begivenhed torsdag er rentebeslutningen fra ECB og Christine Lagarde's tale kl. 14.45. Det er markedet lige nu ventet, at renten bliver holdt i ro, efter at Centralbanken har sat renten op med 4,5 procent siden august 2022. hjemme er regnskabssæsonen så småt begyndt at komme op på tøer, og i dag får vi regnskab fra Novo Det var de nyheder, jeg har udvalgt til dig her til morgen. Husk at du som altid kan følge nyhederne på jorinvester.dk hele dagen og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.